وقال mele, من قوم فرعون fir, aune, وقومه ليفسدوا في الارض huli, uf, قال fil, ابناءهم dero, kewe, lihetek. فوقهم قاهرون pattilu, Unamuacha Musa na watuwake waletu haribifu katika nchi na wewe na miungu yako? Akasema, tutawaua wavula na wawo, na tutawacha haai wanawake wawo. Na bila shaka sisi, ni wenye nguvu in de lillahi de jury, de min de jury, de jury, de watuwake, de jury, kwa jury, de jury, de jury, de jury, de jury, de jury, de jury, de jury, de jury, de Olu, u di nemi, pabelian, tene, wami, bardi mei, tene, Ola race, robbukum, ahi, uhli keradu, uhli, stechli, fekum, fil, er, difeu, voora, kai, fet, armelu. Wakasema, tu me udiwa, kabla, udiatuficia. Na baade ya wewe kutujia Musa kasema Uwe nda mula wenu mlezi Akamhiliki ya duwenu Na akakufanyeni nyinyi ndiyo Wakufuatia kushikanchi Ili atazame mtavyo kuja tenda nyinyi Allahu akbar Allahu akbar aida firao na watu wake kuona walioyaona katika vile kudhihiri mambo ya Musa na nguvu za ushindi wake na wachawi wakamuamini walisema kwa kaumu yake unamwacha Musa na watu wake wawe huru katika amani ili musho wafisidi kaumu yako dhidi yako katika nchi ya Misri wa katika dini yao na wakuache wewe na miungu yako bila ya wao kujali Hapu watu wa misri watakuona wewe na hiyo miungu kuwa meshindwa. Firauni haka sema kuwajibu. Tutawaua watutawaua kiume wa watu hawa kila anezaliwa. Na tutawabakisha wakiki wa ili iliwasiwe na nguvu kama tulivyo fanya zamani. Na sisi tuko yu yao kwa kuwa na kwa utawala na kuwa kahari. Na hapo Musa aliona kama dalili za huzuni katika watu wake. Basi akawatia nguvu katika azma yao. Akawambia, mtakeni mwenyezi mungu msaada na kukungeni mkono. Na kuweni imara wala msifazaike. Kwani rathi yote imu katika nguvu za uwezo mwenyezi mungu na ufalme wake. Umrithisha mtakai katika wajawake wala siya firauni. Na mwisho mwema wataopata wale wanaomcha Mwenyezi Mungu kwa kushikamana naye na kuzikamata hukumu zake. Wakasema wale watu kwa huzuni na unyonge, sisi tulipata maudhi zamani kutoka kwa Firauni kabla hujatujia. Na hivi sasa tena baada ya kuja kwako. Musa akawafungulia mlango kwa matarajio mema kwa kuwaambia, hakika ninatarajia wao kwa fadhila za Mola wenu mlezi ni kumteketeza adui yenu aliekufanyeni watumwa na akakuteseni kwa thulma yake, na ni nyinyi ndiyo wakumiliki ardi alikuwa hidini. Yeye subhanahu, alietakasika, anajua mnawea tenda baadia kukwekeni huku. Yee, mtei shukuru neema au mtei kufuru, na mta tenda mema katika nchi au mtafanya fisadi, hayo ili apate kukulipeni duniani na akhera kwa mujibu wa mtendayo.